بسم الله الرحمن الرحیم <coughs> الرحمن الرحمان بچا علم القران تعلیم ورکړې ده د قران چاله ورکړې ان انسان ته خلق الانسان پیدا کړې ده انسان هغه ته بیان وتعلم ورکړې ده د خبرو, خبرو چاله ولا الشمس واللاوه انوار والقمرو اسفدمای بحسبانن بحسبانن لپاردی ساب دی اساب کتاب لپاردی ون نجمو دنجم نمرا دیا ستوری مبازو لما اوستی ون نجم ستوری وشجر و بوٹی اس جدان طولی اللہ لکامدار یو مانا دنجم داوار یاوان مجموال بوٹی وشجر وغٹ بوٹی اس جدان طولی اللہ لطاویدار و السما و اس من علماء نکلی دا ماننگنی چکتے جوکنو بے برد و السما و اس من رفاہا پورتے پیداکڑے دیلرا پورتے پیداکڑے و ودو علمیدان او ی خدای دا الله رب العزت تعالی ميزان نمرات دیو کې عدل الله عدل مکرر کړو حکم کړی چې عدالت انصاف نکاروي قیامت قامت له تعالی مکرر کړی چې عدل انصاف کوي الله تطاو دا چې سرکشی او جاته نکوي فلمیزان پتلکی واقع مول وزن پر کوي تول بالقسط پا عدل او انصاف ولا تخسر الميزان سان او د مریطه کې والاردازم قوادواهم ودواها یخود دال الانام دپار د مخلوقاتو فیها طریقه فاکیه تن میوی و نخل کجری ذات الاقمام اوندان د غلاف دی د پاک اقمغ غلاف نوی. والحب وردانيز العسفي تشاوندو د بصودي ور ریحانو د رزق دي عسف د بصلا او ریحان رزق فامی اعلی ربک ما تو کن ریبان پکم یو دنه متنو د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پیریا د درو نسبت کوي وای مستحددا چا څوک دا واوري چا دا وای لا بش بنعمک ربانا نکذبو فلکل حمد استاد یو شی د نعمت مونږه رب د مونږه شکرینه کاو نو تعالی رحم دې داوری تو سره دا ویل وسنو استاد یو نعمت مونږه نه قدرې او نه شکرینه کاو تعالی رحمته نه حالا قال الانسان پیداکره الانسان من سلسوالین دا وچه تنګی دونکي خټه کل فخر پشاند د ذکر کی وخلق الجانناو پیدا کرو نیکو دا پیریانو ممار من جم مننار من من داغ لمبی دورنا دا داغ خالی سے لمبی دعورنا ممار من جم مننار داغ خالی سے لمبی مننار دعورنا فی آلائی ربکم تو کنگان فکم یود نعمتنو دخبل ربتا نسبت کوي لا بشیم من نعمک ربنا نو حضرکالخط رب شرقینی دغا اللہ رب دا مشرقونو دے و رب المغربین و رب دا مغربوننے زکر دا اوڑی جدا مغربی دا جمی جدای دارنگ مشرق دا جمی جدای دا اوڑی جدای پده اعتبار ہوئی رب المشرقین و رب المغربین رب دا مشرقونو دے و رب دا مغربوننے ای آلائی ربکو تکذبان کامیای د نعمتونو د خپل رب تاسو دوه اړې پیریانو انسانانو ده درو نسبت کوي مرجل بحرینی یو زیر روان کلی دی د دریاونه يلتقيان یو بل سر جو روان بین دی بینهما برزخون طمند دی کی پرددا الله يبغيان دید یو بل سر ګډی یو مانداو لا يبغيان لا یختلطان یو بل سر ګډوډی کینا یا بینهما برزخون پمند د اواب پرد دلای ابغیان دای سرکشی نه کای پتا سوچنی چې تاسو د غرب کیه او ک الله حکم کی نجاسته دبیږي واجی یا لا ربکما توکویان پکمنه دنه متمه د خپل رب تاسو دوارا د درو نسبت کوي یخرج منهملؤلؤم روزی د دې دلوانو دریاونو نه اللؤلؤ او ورې ملغلری والمرجعنا ملغلرین اللو لو ورملغلر توي عمرجان غټو ملغلر توي فويي حالا يربكم اتو كربان پكميو د نعمتونو د خپل رب تاسو د والا نسبت کوي ولهل جواري ددي الله د پاره غرواني کیشتهي ني المنشئات دنگي دنگي فل بهره په درياو کې کل عالم پشان د غرونو فويي حالا يربكم اتو کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ طول هغه چې دی په دې ځمکه باندې فان حلاکی دن کی فنا کی دن کی ويبقى وجه ربکا باقی به پاتې شي غزاد درفتا ذل جلال والاکرام چې خواوند لې شان او دې کرام دي عزتې وې ای عبادت کوړې من وقمی دنه اتو نو دخل رب سو دروازه پیریا نو انسانانو ده درو نسبت کوي یس الہی سوال قید دی الله نام محجدی ذاتمنا سماواتی چې پاسمانونو کی وی ول ارض یو پزمک کی کلا یومن هو فی شان هر دا الله په اوحال کی وی بهار یو وقدا اوقات کی هو فی شان دا الله په شان کی وی په اوحال کی بیچا ګناهونو مااف کوي د چا مصیبت لري کینو پچارا ولي یو قوم چتای نو بل کتره غرزي دچا دعاګانې قبلی نو دچا غرت کی هر یو وخت دا وکاتو کې وو فی شان دا الله په حال کی وی او ایه یا علیکم قربه سنفرغ لکم ضرب حساب بو تاسو سرا ایه ه سقلان اے د ګناہوں په باربانه درنو شو اے دشو اے عاملان فای ایه لا ای ربکما تو قربان پکم یو د نعمتونو دختو رب تاسو دوارہ د دروغ نسبت کوي یا ما شرل جنین ا دلید پیانو الین شود بنیادم ان استقواتم کچری وسویس تاسو انتن فزو دا چوزایتا تاسو من اخوار السماوات والارض دا اطراف د اسمان نو دز مکونا کله الله د فیصله د قضاء نه تختی د شیفن فضو نزیو تختی لا تنفزو الا بسلطان مشی تختیده تاسو مگر پزور او ته قوت بانی او د الله مقابله کستا سو قوت او زور شته په اي اعلی ربکما تو تذبان يرسل علیکم رعود لغلی شتا سو دواډبان نشواز من نار هغه د اور شو از من نار هغه خالصي لمبه او رو بلی گلیشی پتاسو بان نیلوگی ده جہنم فلاتن تصویران متاسو دیو بل امداد بن شئی کولیم او دنهاسیو مانا داموا ونهاسن اغتان باویلی کلیشوی فلاتن تصویران متاسو با انتقام و بدلن شئی غستیم فبئی ای آلائی ربکو ما تو کنگبان فکم یودن امتنو دخپل رب تاسو دواراد دروغو نسبت کوئی فیدن شقت السماع و کلچ باسمانو چوی ف وردتن نداو سرویک د دهان پشاندا سری شرمنه سر باندې اب دهان لدیم الاحمر سری شرمنه ته فکانت دا مانم و پشان نتیلو دتیلو پشان د یا فکانت وردتن نداو سرویک د د سری شرمنه غنتی ابي اي فکم یو دنه متن د خپل رب تاسو دوه اړده دروغه نسبت کوي فیاوم دین پدارز باندې لا یسلو ان زمبه لا یسلو ان زمبه تپوس بونو کلیشن زمبه فبارد گناہ دا کې انسند انسان نه نو د پیرینام فیاوم دین پدارز لا یسلو تپوس وونکوریشن زمبی په بارګ ګنا راو کې انسو ولا جان نو د انسانو نو د پیرینام ور باځې نو کېدې تپوس بکی دې کې وې تپوس منو کې نو د قیامت غړې نو کې باده کې تپوس بکی باځې کې نو مال تهلی چې یا کمزې کې چې وې تپوس بکی نو تپوس د تراټنیو د توبېخ د توبیخ کوي تاسو وینئ کی ینه مان نه دی چې تاسو دا تپوس کول دی له استفادې نه ورګی په اي اعلی ربکما تکربان په کوم یو دنه مته د خپل رب تاسو دروازه د درو نسبت کوي يعرفل مجیمون بسیماهم پېژن دی و چې مجرمان پالا مود دی طور تور مخونه وي فیاخذو بنواسی ولقدام نو نو به شيډې دې نو آسی د سر کندو نه ولقدام او د قدم نو نا اور ته غور غرزولې شي فلي اي على ربكم ما تكذبان تقنوتنه متنه د خلق رب تاسو دواړه نسبت کوي هايي جهنم اللتي دا جهنم هغه دې کذبه بهل مجرمون چې دا نسبت نسبته کولو دې تم مجرمانو یو تو په غرجي پدې به نه اپمند دی وبینها مینن تممل گرمو ووکه آن پسخت نورو گرمو ووکه چاب په کوم گرموالی کی بالکل انتہا تر رسیدلی سبی <تصفح> اعلی ربک ماتو قربان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوالا ته ذره نسبت کوي دغه پره دنا فرمان د سزا ذکر کو الله دې منت پناه راگی اوس د مومنانو د دا تقوا دارو د دا بدلو ذکر کوي والمن خاف مقام ربي او هرغه صبح چې ریګي د پېښې د خپل رب نا جنتان غد پار د جنتونه وای په اياله رد کو ماتو کذبان په کمیو دنه ماتونو د خپل رب تاسو دوار د درو نسبت کوي زوات افنان خاندان بد سانګوي فبئی اعلی ربکما تكذبان فیهما پدوار جنتنو کی عینانی چنی بی تجریان چروان بی فبئی اعلی ربکما تكذبان فیهما من کل فاکهتن پدوار جنتنو کی دا هر قسم من غونبی زوجان مقسمونو کسمنا جوڑے جوڑے فبئی پکم یو دنه متونو د خپل رب تاسو دواره د دروغ او نسبت کوي متقینا لا فرشن تکیا وهن کی ویدئی ته دستروب ان من استبرق سلان دی طرف دا غی بدغټوري خمونې لان دی کپڑا اکثر خلک معموله غو ته استعمال کوي بتوائنها من استبرق چې غلاندي من استبرق د غټوري و جنال جنتین اور آنی ونگ ده میعود ده دو باغ نبای و جنال جنتین میور آشکول توای جنا و جنال جنتین اور آشکول ده میعود ده دو باغ نبای دان دنیز دیزین آ ناس لب پناس تراکت کی نو الار بور تک و الار رسی نو پروت تا بخلی دراکت کی وَإِيَّا إِلَٰهُ رَبِّكُمْ أَن تَعْبُدُوا فَكَمْ يُدْنَى مَتْمُونَ دَخپل رابطا سو دوالا ده درو نسبت کوي فيهن پدي جنتمو کې قاصرات الطرفي حيانة کي بي بيان وي پاک دامني بي بيان وي قاصرات الطرفي بندون کي د نظرونو د خواندانو په خلوزانو مالکان مې د دینه بغیر بل چلند ګوري لم يتمسننا لبئ مسقری دی لرا انس دنیا دم قبلهم نکید وین ولا جان نو نسپیری فای ای اعلی ربک ما تکذبان فکم یودنے متونو د خپل تاسو د د غرو نسبت کوي کان انه متبویدنی چې د جنتی دی بیانې الیاقوت اغسر قانی وی ول مرجان او ملغبری یعقوت اغسر والمرجان غملغری کأنهم تبغينني کی دی الیاقوت اغه سر کیمتی کانی دی والمرجان وملغری یاقوت وکه غټ کانی او که کی ورته تار ور دنه کو بل طرف لتقاری ریند الله نبیو دی تا یو جوړو دنه د جنتی دی بیانو د پانډا ور نه مغز بخکاری فوی ایه علی ربکما تکن پکمیو دنه متونو د خپل رفتہ او دواره ده رو نسبت کوي حل جزاء الاحسان الا الاحسان ندابد له توحید مگر جنت ته الاحسان اول المراد توحید او د دې د دې المراد جنت ته حل جزاء الاحسان ندابله توحید الله الا الاحسان مگر جنت لا ربکما تو فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواره د ناروغو نسبت کوي و من دنهما جنتاں اویل او د دین د نور جنته نه وای د نور باغ نه وای فوی یا لا ربکما تو قربان مدهام متان تکتور وای د ډیر شینوالی د وجنا مدهام متان تکتور وای د ډیر شینوالی د وجنا فوی یا لا ربکما تو قربان په کم يګې متونو دخپ لرب دوه د دروغ نسبت کوي فيما ینانی پهدي دوواو باغو کې دو چې نبي نهز خطان چې په ض به جووشونهي په یا لاق دکوماتو کوبان فيمافاقیهتون پهدي کې به میويوي واخن کاجروب ورومانهوه ناررب په یا لا عرب دکوماتو کوبان اے تیری ان انسانانو د درغو نسبت کوي فيه نفدی کی به دیانی وی خیراتن خیستا او اخلاق والا حسان او خیستا او مخن والا ابي اي اعلی ربکما تکربان پکم یودنے متمو دخل رب تاسو د دو درغو نسبت کوي حور الفرید مقصورات چه دای په پردو کی ساتلی شی وی فیل خیام پخیمو کی فَبَيِّنِي يَا رَبِّ كُمَاتُ كَذِبَانَ فكَمْ يَوْمَ مَتْنُو دَخْطَلَ رَبَّ تَسُدْوَالَ بِدَرُوهُ نِسْبَت کَوہی لَمْ يَتْلُ سُنَّا لَبَي مَسَکْرِ دی لَرَا قَبْلَ إِنْسٌ بَنِي آدَمَ قَبْلَهُمْ مَخْرَجُ جَنَّتِيَ آنُنا وَلَا جَانٌ أَوْ نُپِيرِي فَبَيِّنِي يَا رَبِّ كُمَاتُ كَذِبَانَ مُتَّقِينَ عَلَى علعرفرفن خضرن فسادرون شنو باندې بعض علماوي عرفرف اوا صدر ته وي چې د بسترې له پاسه اچي اوداز علماوي د عرفرف درفرفتن جملہ اودا تک تکیاګان ته وي بالختونه ته وي تکیا هم کی وي د یلا عرفرفن خضرن ته بالختونه تکیاګان شنو باندې پښنه تک یاغان باندې یعنی تک پښنه بالغتونه ته تک یا عرفرفه هغه ساده چې د دستری د پاسه یې چي متقین ته کیا وهن کی وې د الارفرفن خذلن پسادرون شنو باندې چا ور دي سروده پاسا چولې او قالن مې خست خستم و ابقرین او قالنونا مئی خیستا خیستا اب قرینا مرات قالنو یا اب قری علماء لکلی دار خمولوئی وعب قری انحسان او بازی ولی اب قری بستریتوئی وعب قری بستری بری حسان خیستا خیستا فبعی علی ربکو ماتو کذبان فکم یودن مطمی رب تا سو د્વાळा ای پیریا انسانانو د درو نسبت کوي لا بشیم مننے امی کربنا نو کذب فلک الحمد تبارک اس مربک برکت والده نن درب الجلال والاکرام خاوند الوشان او د کرام او دی